Capitolul 3. Cele 3 strategii esențiale Strategia de afacere, brand și marketing viziunea funcționează la intersecția dintre afacere, brand și marketing. Fiecare zonă reprezintă o funcție esențială care necesită o strategie individuală bine gândită. O strategie de afaceri detaliază viziunea, misiunea și obiectivele pe termen lung ale unei companii. Obiectivele organizaționale reprezintă esența. Cu toate acestea, o strategie complexă face de asemenea o prioritate din aceste obiective și detaliază modul în care compania plănuiește să le îndeplinească având în același timp o prezență competitivă pe piață prin optimizarea performanței financiare. Strategia de afaceri ar trebui să acopere resursele necesare în livrarea acesteia și are în vedere mai multe elemente, inclusiv structura pieței și concurența, obstacolele de intrare și ieșire, segmentarea pieței, scalarea organizațională, extinderea și structura, priceperea și cultura organizațională, portofoliul de produse și servicii, modelul de afaceri, canalele de distribuție, cerere și ofertă, sursele de venit, structura costurilor, fluxul de numerar, tehnologie și parteneriate. Planul propus ar trebui să reflecte punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările cu care se confruntă compania, concurența și piața. Important! Branding fără o strategie de afacere este imposibil de realizat. Strategia de brand există pentru a permite, exprima și concretiza strategia de afaceri. Așadar, branding fără o strategie sau un plan de afacere este imposibil de realizat. Strategia de brand este exprimarea esenței companiei și motivul existenței sale. Brandingul comunică valorile, caracteristicile și atributele respectate de companie, cum se poziționează diferite de concurență și motivele pentru care un client ar trebui să-i cumpere produsele și serviciile. Evidențiază în mod clar caracteristicile unice, valorile și atributele unui brand. Cuprinde poziția unică, relevantă, credibilitatea și sustenabilitatea pe piață, împreună cu povestea, valorile, personalitatea și exprimarea brandului. Ar trebui de asemenea să includă promisiunea de valoare a angajaților. În cazul în care există mai multe branduri, poate include un cadru de arhitectură a brandului și o strategie a portofoliului. Dacă există mai multe publicuri ținte ale brandului, strategia de brand poate include promisiunile de valoare pentru fiecare dintre aceste. În procesul de strategie de brand, ar Arviziona se bazează foarte mult pe informațiile complete oferite de clienți referitoare la planul și strategia de afaceri, scopurile și obiectivele lor, prezentările de vânzări, rapoartele de venituri, strategia de exit pentru a construi un brand emoțional care să aibă sens și care să transforme afacerea, să atragă venituri, să le permită să angajeze cei mai talentați candidați care să alimenteze succesul viitor al companiei. Strategia de marketing Odată ce o organizație are și strategie de brand va avea nevoie să-și creeze strategia de marketing. Aceasta se bazează atât pe strategia de afaceri, cât și pe strategia de brand. În timp ce brandingul este strategic, marketingul presupune execuție și tactică, promovează în mod activ și vinde un produs sau un serviciu. Înseamnă poziționarea ideală a ceea ce vinzi la prețul, momentul și mediul corect. Dezvăluie și activează cumpărătorii. Toate inițiativele și campaniile de marketing ar trebui să întărească și să susțină esența brandului, să reafirme și să susțină poziționarea de brand. Brandingul este o tactică de influențare a percepției. marketingul este o tactică de influențare a deciziei de cumpărare. Cum ne asigurăm că aceste trei strategii se integrează și sunt aliniate? Pentru a obține o integrare eficientă, trebuie să ai în vedere succesiunea acestor trei planuri strategice.